پان سو اٹاویسو بینزت سوا اتویشتام نمبر حدیث تے ریاض السالحین وعنبی سفیان سخر امن حرب رضی اللہ تعالیٰ نو قال آغوی لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تلحفو فی اسرار مکوي بار بار وینا مکوي فل مسالته پوسوال کولو کې لا تلحفو مبالغه سره مغوالې خباخارا کا خباخارا کا باندې سره ته ګاډي کې ناشې کنه سب ضرورت باندې کوي فایپاکم تبا کا یو پیسہ نور کوي اسې ځان ته مسلمانانو آئے صحابو ته خلکو سوالو وې صحابه وته ها رو هغه بهاله شعر کاو د سببې کې یو خالق ناس ومایر د سبو استم ماکه خبره کې خلق وي پسې د مزابې غریب صحابه او ته خلقو بلا سونیو چې شعر راکې هغه بد الله ته پاور کاو ظالمانو تاسو جوړو په چاته نه ورګوي په سوال یو غته لکه سوال لو حدیث کې من راغله دا چې سوالم کې او زورم کې ها لا تلحب فی البسطالات اصرار مکوے بار بار وینام کوے ہا مبالغه مکوے فل مسالته فوختلو کې پو سوال کولوږي اوس یو بعض علماو لیکلي دي چې پو سوال کول پدریو شرطونو سره وجائز دي سوکه سوایاده سو کم یاده یو دا چې سوال کولږي خپل ځان نه دلیلہ کوي دچ چاندې په جدا او کم سائلان دي کنه نوغه ځان تاسو حاجز ذلیل کی لکه ته مې چې دا در را بده په فذر مې خراقه لاستې او قلیت او شکل ته سوال زکه حرام دي زکه پوسوال کې عاجزي ذلت مخلوق تا او عاجزي او سوال کول مخلوق تا باندې وراله وړه الکه زه خدا شي ز غالم کده چا خوغه خو فبیا چې ما ضرورت مې دی او تا زلت بنشته یو پوغښتوله کې نه کوي بار بار دې وینا غاچ راک کوي راک کوي راک کوي ها څنګه چې ما کاته شو او ترېم دا چانچو غوالي اغه دې په تکلیف کی دا چې او هغه سره نشتم عجيبه وګو چې بده ټولو واره او دغه څه وته ودارل نه نور مشردنده کوي هغه کله چې پوزې په ګوټو وایي سره وودره ورشي خو زه دا سوال غري نه دي ځاګه چې تلاش کړ دغه څه وته دی غوډري ګلو بیا قطن یا یو شډید لا یو لسر په درګې 20 روپے لوکل بل مل مای ماته وسرني لو هغه په تکلیف کې ما چا و چې تخه بخه هغه مجبوره کې څه څه څه دا دریس چټټو باري بوشو. لا ته الحفو په مسالته فوالله قسم بالله یو سوال نه دی کوم مننه دی غواړي صالح حرام شي دې دې انکار شي غواړي سرهش پکای په والله د مدرسو اکثر دا محتوی مان چې دی کنه په دا سه طریقې شي غوي لکه د سوال په طریقه دې اکثر زنګ ورسوي ار چا د مختور آ بوجه دا ارچا کاغه را وای کوم تکا شپک دې ناشته بیلو ولی زکه راوی مالا چاندا را کوي کنه کا خیو کو خني په بګداستي ول فرماو ته خیال کې فوال لا يسالوني احد منكم قسم الله ند غالي زمانه غالي زمانه یو کس یو شيئ فتوخره جو فتوخره جلحو مسالته مني شيئن چیز آغا تا آغا سیز دزرنا خکاره کم چی خکاره کم ازو فتو خکاره شی آغا تا سوال دا زماده طرفنا سو شی و آنا لهو کاری هون آو زو دا آغا دا پارا آغا سیز خنگان ما زو ها آغا دا پارا کاری هون په داخواښایما په زړه کې بد د ګړمغ له فاباره کو لو فيما آته زوخه لهوررکم نو براکت به وا چی شي د د پاه پاهسه کوې چې د د هغه د پاه بد ګمغشي نو براکت بهوا د د پاه چې پا زه وړکوو ماغته یعنی اغ ش ب براکت ی و څوک راغلی دی اڅه سيدو بارا چاته دی غوالي یره اورا غادر یې چې ما نه لودا شه بوله یو سړی ورکی د زړنه نه نه الله پای کې خیر دا چې یا ساته اغه خیر وی چا غتن لغوالي او تاله در کې الکه څنګه دا غره یسوع پهو ته پوس په دیلاته ری دمې ته پوس وو بوخه دا ساجو ساه خرچو نه نه بس دې خیر خپل هغه ته راځه ته راکيو په زو زو په یو لز زو په یو پز زو په یو درې زو په ما ته یو مګریوي شاګرد یو مولا راغې ما ته و چې شل زو په راغې به چې وره چې په کار بي دي نو باچا کله و جوړ کوول وې نه بدکه نو خپل بي نيشته از به با چې ما څه خې نه تو دې کړي دي ستاله زره کو یو مولاده بلې تردا د غاړه نه وي باسه په دې د الگیدنه نو موږ هم هم کوو د قرضې غوړ الحمدلله دا بیا الله تعالی برابر وي بشو الله تعالی برابر وي فتبارك له فيما اعتیته اپ برکاتو را بیانې او مسلم وعلمي عبد الرحمن او ابن مالک العجي رضي الله تعالی عنه داس دکې دې ځان قابل ظلم کوپګا قال <سؤال> غوي كنا او منغا عبد الرحمن <سؤال> مالک ني اس جايوي او ويم ني مالک الاس جايوي كنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تساتن او سمانيه تنو سباتن او منغا د نبي عليه السلام سرا پدا او وخت نهایا اتو يو کسانو روي نبي عليه السلام منتا الا تَبایِعُونَ رَسُولَ اللّٰهِ آیتاسو بیئات نکوي د پیغمبر د الله سره آیتاسو د لاد پیغمبر سره بیئات نکوي وکنا حدیث عهدن بی بیئات او مونږه نیوی وعده د بیا سره یدي نزدې د بیا سره او منگا او سو دنبی علیه سلام سرا بیعت کلی او منگا نزدی زمانی د دا بیعت دا پیغمبر سرا د منگ دا پیغمبر سرا نزدی بیعت کلی او دخپل جان او دا مال چه منگو پی اسلام مانی جان او مال قربان او او بیعید آتا پیغمبر پا گوی چه تاسو بیعت نکوی فقلنا نوي من اذا الله پیغمبر قد با یعنی کا یا رسول الله مغ بیات کړی تا سید الله پیغمبر یو زلضا بیا بیعت سره ثم الله ثم قال الا تبيعون رسول الله به نبی علیہ السلام یا تاسو بیعت نکوي د پیغمبر الله سره آیا تاسو بیعت نکوي د پیغمبر الله سره وبسطنا ايدينا او خپل مالک الجيوي خوړه کړم خپل لاسونه او وي مونږه قد با يعنا کا يا رسول الله مونږه بيعت کړې تاسو ايدا ل پیغمبرا فعل ما نوبايعوكا لو بيع پس بيعت کو مونږ تاسو یو يو ذل خو مونږ تاسو بيعت کړې په اسلام چې مونږ خپل ځان او مال قربانو په دين مانه لو ذا بیا بیا څه دې چته مونږ ته و بیا تو کيو بهت دا علاما کې دا ما دروستو الف دې او اغا الف حذر شوه د وجد د دخول د حروف جار او د حرف جارنا نه لو علاما لو بایعك قال نبی پا دی نبی عليه الصلاه والسلام پدې سيزونو ما سره بیا تو کای پسلوړو سيزونو ما سره بیا تو علا ان تعبد الله ولا تشرکو بی شیعا یو ذل ساسو بیعت پی اسلام شوی بی شکا خو بیادنا بیعت کو مبادی سلور سیزنو چو یوبت توحید منید اللہ آجو ببرخدار کوئید اللہ سلیو شیع و, و سلوات الخمسی آب بیعتو کئی تاسو ما سرا پاغم منزنو پیزنو منزنو باقی دیکھو روستو منزنو باقی دیکھو روستو منزنو باقی سشیعا موزا ها ها تو دې خلکو یې کوي مولې سره کوي او تعبد الله ولا تشركوا به شيئ اش والسلوات الخبعه تو کې دا منځلو په ځو سره دوا درې وتطيع او تعصوا دلاته بدارې کوي څه کارو شو سلو ان تعبد الله توحید من الله شرک نکول د الله سره منزو نپیزو او تا بیداری دا اللہ و اصر کلمتا خفیتا او پتکلا نبی علیہ السلامی و خبره سپکا اغیم پتویویلا اے مکی دا وضع وعزو نصیحت عامو دا خو ارچا تولو ته تو او دا یو نصیحت خاص دیم آګه با یو کلیمه پټو ویلا ها پټو غندې چې د خلقو بازه حص یو دا آګه پټه کریمه دا د چېولو تاس ال سوال شی سوال بنکوي تاسو د خلقو نه سوال شی سوال بنکوي د خلقو نه یو تو فلقد دېتو باز اولائک النفر شیخ القران <سؤال> الله دې په رحمته نورېږي زمو والدې محترم ویباوت یو ځلې وی چې یې راځي ما درس په څېټ بوک راکا په پټ څه چا دبا دکو دې مدرسه دې پاره په باټې وچند مالې را او ویبا چې ما تاسو یو نصیحت جوړه وې چ سوال به مخلوق نه لکه خدای با ته سوال به مخلوق ته سوال وته لکه ما نه شيبو ګورادو روړ لوی ورکو ما نه والله الان چې باغ ما کې څه ذمات وي چې نه ورشه آیوبه د مخلوق نو سوال لکه وې ګورا سوال کول حرام دي خدای با ته ویلو اه مدرسه جوړول مستحب دي دچې دا يو يو دو مستحب د پاره یو صالح حرام کار ولیکي وای ماته یو صالح یو کار نشي کولای د دې کې کنه د مستحب کار د پاره سړی سکی حرام او تزاد دي سي مترسل به د قرض نه بی جون انسان نشته خلک په زوړ ځان په حرامو کې را ولې خوښ ولې ما د مدرسہ خټ ذمہ دار کړو مستحب بیا په دا پروګرام کې چریده داو بیا سره په کې د مدرسې او سره په کې بسدا ها کلمسوال نو کلمسوي کلمسوي نو هرې ماته داسې وي چې مدرسې جوړول مستحب دي او کول سري حرام دی. یو مولا د هغه شپارس مدرسې دي د تنظير په دي کې کې سوچ کا اچھا ته زار محتاج کړي اچھا تصرف کته زکه هغه مدرسې په هاره محلا او په چم کې جوړه کړی دا او دا غ چم سیزو دا غ خوري او په هغه پدراسي او په اندرونی بیرونو کې لا پړی دا په شې لوګره یو سره دا غي مقصد داده چې د خلکو باندې ان الاحبار والرهبان لا یاکلون ابوال الناس بالباطل ویسو تو دا د سبیل الله لوګوره نبی عليه السلام تا خبر او کلا ولا تسالوا الناس شي سوال باندې کوي تاسو د خلکو ناز سیزم ف کا تو با اوله naفرې راي پهاقې لدللی ما بعضې د کسانو د د نهو او, او کسان دا توونه پایږما داسې کسان لدللو دا غ نه پسس قو آه فما يس آلو آهدنینا ويوه چ او به قرضه ده لخت یو کس دا غی پزمکا د سورلینا نو سوال بینکاو د یو کس دا یونا ویلو چرواخلی اغه لخت او ورگی یاهو دلرا چه د بیا دې سلام مکتوی چې لاتس ال الناس شي سوال بنکاو د یو سیزا لو پدی ملګرو کې چې دا نبی عليه السلام دا خبر موږ کوله یو کسبکه داسې اوس دی دا پس چې واپس ولې جوړو لخته په تیری وتا خدای غيم چاته دی ویلي چې دا بال راکا خپل به کول شو ا به رواسر پوه شو کنه هغه سره دې حساب رض الله او رواه مو ښه ته لاس وړې دي بڑا وي خبرې له دی که کې کې کې شیا دي خدا غمال غستلې کې په سود دي او اډر پوله حرام دي او بیا دغه زکاتو دوه ورڅ خوري دی د خلکو ساه اډر پوله سود دي وې یاده موغو ته او دا حرامه خودی خوته ولی بیا د خلکو نو پیسې اخلی بیا عالم نمونه بده یخي دي نمونه بده خلکو هم ده نمونه بده سوتا والیم لی عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تزال المساله باحدکم البته یو کس راغه تو سمبل لے حمت 50000 روپے راکړی ودا رسید اگار ورو جنریٹر والا می واپس کا میں الحمدللہ بلګریشت حاضری ودا خو مینا لا بس ا خیر هوه که سه وکړی بو کوشلې به دا پسې یوڅه لا زال المسئله تو گینه ما هم مرسته شي پچا بو شو کوه لا تزال ال اداه اوسه به کی خو خراب کیه به کی پلانې زله یوڅه اگر دانو جدا خدای اوه حرام دی, دی به کی تا پوسکی چا خیرات دسه ده ها یوزل وې سره طالبانو ما خیرات کړم به تردا ته زهی او خبره کوو ولې ما ته د خیرات دسه خیرات کړې وېځ خیرات داس حکومت چې دا میاکل بابا پړوخ باندې ها لږه دا خو حرام دی په دې چې زورب دا غا پړوونو دا غا پونو مونږ څه ټول حرام دي ناروادي باندې ګټه لږه څه پولو رحمت چاته دې ویلی بغيستانه بیا غته څه کې څه خې رات څه کې اا خیرات کې څه غېله ور کې و یا و لږه زه خو هم چې څه خیرات صحیح وې څګګو په میدانو موند پکې ما دا الله زپاړو یې زموږ جواب به خیره اوسې دي دې به خیره اوسې دې به خیره را بیږي راتید خو ښه بلز تیرې دا بیکاره وی راځي با ما لازم به خو کاغه عقیده باندې کوم چې متويږي اوس ما ته موخ کړې بلز بیا بخت دې دا وځي الله خیرات کړو دې کی اے جلال عبد القادر پغل دینو مولایا نو طالبانو دا پک پرته له ګیری خوراک یې کوي و می یې مې اوران هغه صرف لاس ور می زم ما پریزوی دا وې دې دې مې لالم لوږه د سرشتیا کې چرانه مستعلي کومو بومو نس کې دا پزې او دا میخی خور دې خل په خلو خل په دې دې چې دا حرام دي دا حلال دي مال څنګه دی خوبسه مدرسې له ورګي او تیار شې سوده وروړي او خوراکونه دي او پیسريز او کله چې بلډینګ جوړ کا غړ بلډینګ جوړ کایې کې خیر او برکت او اوس په حدیث کې ویل غوا پای کې خیر او برکت وانه شي لا تزال المساله ب احدكم حتا يلقى الله تعالى وليس في وجيب مزعه اللحم سوا هميشه سوا لا تزالو پیغمبر پاک وي هميشه سوال د دیو یو کس حتی هميشه سوال بکي یو کس تاسو سوال بکي یو کس او د دې سوال د عادت د بهوانو وی هميشه سوالونه کوي چې کله یو مافرض ویلو کنه یو سړی په سوال باندې اول سوال خکې خداګۍ سڅې د سوک پټ کی یا سو سره نه وي وای زहीर اچھا دبو عالم صحار چا پرچا پردار کړياله لوخله په خپشې زکه چې زه هو سوي دو الله دا غرض فارس باب برابر چې برابر کی ته دا خو سب شي روي بس میدان دا پرونه کاو نه سکے یاده ما دا کون نشته بلانې کې ډا کرا غل ودا چلے رو رو ګرځي ګرځي پټګ دا ولبي عليه السلام سوې هميشه وی سوال کون کې یو کستا سوال کوميشه سوال کوي تر دې چې مخامخ منځیدې د الله سره ولي صافي واجب ادا سه حال کې چې دموي په مخداغه باندې مزعت اللحم نو ټوټه ټوغه کوي ټوغه ټوټه و پې نه د ظاهيري نه خدا زبتن بدن نه خبي دای چف په بخبات به سړي ټوٹادغه غوته شوټو کیږي بھائی ډانچا بھائی خپل صدا خپل خپل ورګي متفقون عليه داول ټوټه دغه غخه پېلې زه به ناکار کوم داول پو سوال کولو کې یو داغه ټوله خبره منجوره په پیسې کوم خود ارسلہ تیارې زګانم تیارې فاتتم تیارې چوکلېلم تیارې ارسل له په پیسې راکو یو دا دوی داغه نځای شرطونه وبمني په پیسہ توهم دا چته سوال دا چانکه لو پاغه سوال کوولو کده عاجزی اغه تکي چا دا عاجزی اغه ته په کار نو وا اغه چا په کار عاجزی الله ته ډیر جذبه ایسته دک مليش ته الله به چې دشت خو دې نشکره الله به شه ذله خوان لري ګوزره کی اور د الله فضل د ارسلاره کر سو څه مخلوق له غوږه ورواله یوه مې ماي که څه په کیس په کاډه دي مله هغه تاسې رب دي چې هغه ځماله دخلو نه سو ترې نه چې هغه ماله راکړي تاسې وایا تاسې ورته چې کمزورې مې راځي ما هي ده کنه نه اور څه غړي ما غره اولي بندو بس ما راکاي ګر مې ما غره اولي بندو بس ما راکاي مخلوق ته کومه خلواز نه کوي مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ الْمُزَاطُ بِزَمِّ الْمِيمِ وَإِسْكَانِ الزَّايِ وَبِعَيِّ وَالْبِعْ دِ الْمُهْمَلَةِ الْقِطْعُ الْمُزَ وَعَنْ نَقْلِ ذِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى نُونًا أَوْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَرِئِي وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَمِنْبَر بَادِئُهُ نَاسُهُ زکر کو د صدقه او زکر یو کو د زاد بچکولو د سوالنا د سوال د زاد بچکولو بیان یو کو چې خلکو زاد د سوالنا بچ کئ او وی وی الیدل علیا خیر من الید السفلا لاس چتله غره د لاس لاندینی نا یعنی ور کوون کې بهتر دی د آگوستون کړه والیدل علیا هی المنفقتو اغلا سوچتنه اغه خیرات کوونکه وسفلا من السائلته اوغلان د لاس اغه سوکې اغه سوال کوونکې وی نو سوال کوونکينا اغه ور کوونکه بهتر ده متفقون علیه اتفاق کړي شه په حدیث د بوخاری او د مسلم وعن ابي رعد رضی الله تعالی عنه قالا وقال لرسول الله صلی الله علیه وسلم بندسه ال نه ساعت چاچ سوالو کو د خلکو نه زیات د زیاتوالي د مال د پارا چې مال می ډیر شوي د خلکوونه سوالونه کوي د خلکو ډی پیس میلا شو که نه پ می د سایل لدي او ټل ک کدي او پیسې لمنې واجه او غړې بیا ش می دی میجب کې واجه د بیا خدای مباخه پدې خدای سلاس کې ديخه په کته کې اولاد داسې کې صداع کې بالکل ډېر اجازه زیاتره څنګه کړي کنه شوکلار شي وای پدې لګوم پدې لګوم بعضو نو ما خیال کړی څنګه پیسې ول دارک سګریټ والی سګریټ بلکی بو کې ورګي زیاتره پیسې خو د خپل کوټو تووالې الکه څوڅو کوجه د ما پیسې په کم لګي پارت اکانو دیندارو پاخ خلکو باندې ولګوا ته زي پاغه پوره یا نو چرشانو سګټیانو پاخ خلکه لگے او پاغه چاغه واحد وی د دین کار کئ کفم تدینوم لګین واه د شرک او د بدعت د پاړه لګی دی هغه شاعت کئ چې د چا د خلونا د چا د زینونا قران سنت خلق سميږي قران سنت زګيږي پاغه یې ولګوا د دا خلکوو لې پړو یا جرزیانو یا به مدینو بو لګ پایما یس آلو جامړاننو ب شکه د غواړي یوکرواټه ځانله سوا وال د مالکو ششک سوال کوې نو د سوال دګ دس کار واټ نو فلی یسته کېله اولی یستق نو سیخ پلخو خدا فلیستا کلا کده کم غالی زانلا نو پده کم دی صبروگی اولیستاکسر او کده زیاتی نو صبر دینا کئی گردی دیش پاورا رواح مسلمن دل تراشی دل تراشی یہ جو ماتا یہ نا کو باسو <مازا> د وفاقو مدارس سره د مدرسې سره دم دي مې سواله چې چا دې مدرسې لپاره کوم دې مې سوال کوم ويته زموږ ملک تایید وکه مې وله ما خرسه شیطان یې واره کو ته اونګه او تام ما پکې راواله هم دې مدې کو ها اوس بغاله کوم چې د استاد مسصلار شتا کیندې چې دوه مدرم مې درخه پېز د له چاته مکه وا چاته مکه او ورځ مانو سوالو اجه څنګه سوال کئ زه درنشم کا ما په کې راولې زانه د مدرسة شتا او نو شتا او نو شتا واحد سمرا بنو جن د ابن رسول الله تعالی له قال او یقال به رسول الله صلی الله علیه وسلم سوال بکی وی لنګرد اپا چنو اپا طالبانو باندې اقو زی فی خوری سوال بکی وی کتابونه پیو خو دېسته کيو کتاب الاخری اخلیو ده ایسته ده تا دیو لا قالا وویل ویل رسول الله صلی الله علیه و سلم ان المساله تک قد تن یکد به هر رجل وجهه بیشک سوال چه دې قد تن دا یو زخم دې قد تن زخم دې یکد به هر رجل زخم کیږي په پدې باندې دسړي وجهو مخداوا الا ايسال الرجل سلطانا مگر که سوال کې سړی د بادشاہ نه ځان د سوال نو ساده هو کو څوک د حاکم نه خپل ضروري حاجت غالي د خپلې محلې د خپل کلی د اخو سوال نه دي ځمږن کلی کې ا سپیټال نشته ا کې د جماعت پروګرام نشته ا د سکول نشته د نه دي او فی عمر اللہ بدہ منہو یا پر دا سکار کی چنی بھی خلاص دا غین دا جائز دے بیا رواہ ترمیزی وقال حدیث حسن سین لا منگوائیو چالکا دا سی یو سیز آلا لگو دا خوزان دا پارن دے دا خودو عمومی خلکو دا پارن دے دین اخلاسی نشتا چا خلک پر فیدے حاصل دے لکھو دا ایف ایم دا خوزمان دا پارن دے خلکو دا پارن قران په خلکوري بسلې په خلکوري حديثونو په خلکوري تدين خلاصې نشتا يا مونږ ویلو دا چې allele په اړه موږ د تنظیم بندوبسکو چې دا, دا بندو عابشي او ټول خلکې په ارزه کېوري شال او کې اوري بیلونو کې اوري بارم اوري بیرونی او درونی مورې دغه خلک په کې شتا پای کبن صدق شرکت کوي دګيادي او باز يغه ما خدای چا خپل خو خلک خو سو څه ثواب ګټي خو څه نه کې داسې القد ادا زاد دا د مناره او عموم المسلمین لپاره قران په دې شخص کې وسائلینا ورګي هغه خلکو ته چاغ سوال کوونکی د دین لپاره سختونکي دي وهاب ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ قال وقال للرسول الله صلی الله آسو چو ارسیگی آغت اللوگا او گیشو فَأَنْزَ لَهَا بِالنَّاسِ لَمْ تُصَدَّ فَاقَتُهُ لُو رابو ولی دے لوگی لرا بِالنَّاسِ خَلْقُتَا یعنی محکمہ کی لَهَا دے لوگی لرا خَلْقُتَا خَلْقُتَا اِخْبَلَ مخکیکله په ان ځله نو <محن> را مخکیکه اوړان دییکه د لګې لله خلکو تا نو لم تو لو بند بند کلیشی شي لګه دغه د د لګو غری به خمه ایکه د ډې خلکوې بچو نه د شپتیره کړې د ماې ب چې خیادممي که نه ماخې ماې ګر منځو او بهدرېږي الله مو باخه ببیګا زمنږ ماشومانو ډه شپتی را کړی وه تا لګه او دا سړي خلک ته بخایا ستاسو الله اعتماد نشته چې الله مال رزق نه نه اگر الله قبضونه نه به ماته الزام لگے او خوده ګوارې کې پدالش پته وکړي سی به زميږ کېږي به غارش کې دا دا بدلی ومن انزلها بالله او چا چولان وګلا الله تا غریبي او خپله ف او خپل لګ وال چ لا ته زما د حالت نهبیګا خبرې الله ته زما د سا د ناشتشته نهخه چا ته نهوي ما نوفایشي کو الله لو بری ځقینجلین او آجلین غریبه د الله بهغور کې د له زر او آجلین یا لوه خو په ککیي خپل غریبي خپل خوراک او خپل خرچ چاته موایا چې نشتا وا ارسډیر جاده دی او یالا تاسو ما ارس خپلوم دي چاته سلم ما ترابانه خپوي نو فایوشیک الله لهو برزق الہ بوله سور کې قریب وره رزق بوله وره کې اجل زر او اجل یار لپس رواه ابو داوود ترمزی مو خدا وایو قران او حدیث کو متدا تعلیم راکئ یو شکو بکس شین ای یسرعوا په مدرسو کې کال اخیر کې لو چکم طالبان وسیګي نو, نو اغه یو یو لپړونو ورکی تبو دور پیسې ونده تبو دور پیسې ونده د سالم کال خرچه بطو پوره کېبل ترته پوره کې خیالي شوا چاته وي چې تباد خپل علاقې سلمون راوړنه چاته وي تباد خپل جمعه د خپل پیدری را گونده اغاو تا داخی منگو تا داخی او چو گره کسو که پده در که چه تا زریلا که و اخ پلی پیسی ده سنبال که بگلده دسته تریننگ ملاو شوی در لاو در پیغم بر او ساده اون طرف نه اغا سیز چا غا ستا مساله رو کاوی اغا سیز چستا مساله نقصان پیدا که ستا د دین پا پروگرامونو کې نقصان پیدا نو اغا وانلی اغا لباس کپلی وانلی اغا خورا یوشکو شکو قریبه ده الله بهور کېدلل دا سرزه زر یا ل پ کېي پو شوله تا ته زما څخباللو دی چې زما نشته سرار څنګه وده چې او زما خوراک څنګه او تا ته خلومده زما دنجب خرچالله تا ته خ معلوم ده الله زما د ټول کور پروګرام د کور چلولو او اندرونی و بیرونی تخبره اللہ الله از ما اولادم خبر نره اللہ داغین از ما خز و بیبیم خبر نره تا پی خبره اگر پی ما خبرو ایتا آرس رو دی بچو آرس رو خوری مرس الله اللہ بس نور پتن نگی چی دن نسیری الله خبر دی خوابس وان صوبان رضی اللہ تعالیٰ نو قالا ویلی رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ما شایللہ د قرآن رسول دا سر تعلیم ورکی خان دلوگی ومریگی خوچاتا بخلوازن کی ما یکفل لی اللہ یسالنا سشیعن ارے خرماتو ویلی تسکار کی پاک گلہ نچے کم کار کوم تا تا پتا نیسا زمان کار خود کن خلق والحمدللہ معلوم دے وی کنوی دا بیا پروګرام څنګه انده مې پروګرامونه تورګه سره ها دا بره حکته پروګرامونه د نظام څوک چلی له یو بګګ منګم یو کړم مای یک فللی الله يسأل الناس شيئ ااسو چې کفالتو کی څوک چې ماتا ځان ځموري حواله کی ااسو کو چې ځموري حواله کی ماتا کفالت حوالے کی باتیں نبی علیہ السلام وئی اللہ یسأل الناس د کفالت ذمہ او ګرځئ چه زب سوال لكم ذ خلقنا شئ اندس سیزا پیغمبر پاک وئی چ سوق دا کفالت ذمہ داری ما لرا کی چه زب د مخلوق نو سوال نکما لو ات کفل له بالجنه ذب پسې مواره ور کماغه لن جنته نو سکے یا وی دا پرن ما دا یو مکم حدیث تیر شو پړون ما چا چې د جبې او دا اندامونو مخصوصه ځمواری مالا راکلا چې به زه معلوما استعمالوما دو دوبیا رزبا کفلتله بالجنة پس ځموارې بزور کما غلا را پي وڅ کې جنت تا. دلته وې چې ځمواری مالا دا سوک راکې چې زباده مخلوق له سوال لکو ما نو زباغه را کفالت کسور کوم ذمہ داري جنت فقلت سو با نوما واذا لبي هم برا ذمہ دار کوم تعالی سوال بارو ذمہ داري والا فكانوا لا يسال احد شيئا او لا چته په ځان کاو د یو کس نشئ د دین پسوا حضرت صوابه د چا نه سوال نکاو تاسم دا حد کوي باس موږ حدیث پیش کومه استاد له اوس واغ دقیق ده کنه موږ به د چا نه سوال نکاو واغه به د چا نه سوال نکاو دا نه پس رواه ابو داود به اسناد صحیح وان بشن قبيصتا بِنِل مَخَارِقِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى نُقَالُوا وَتَحَمَّلْتُ حَمَالَةً تَحَمَّلْتُ حَمَالَةً زپورتا شوم پورتا کمازموارید قرض تَحَمَّلْتُ پزورما باب پوزور ما ذمہواری واغستا حمالتن په پورتکولو دچا ان ماده چا ذمہواری ما پورتکله ده قرضو چا زه به د ذمہواری ماده قرض ذمہواری خشه ده یار فاته تو رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول بی علیہ السلام تا را لما اسالو فیها چې ما ته پوسو کو سوال کو داغه فیها پای قرض چه پغبره ما سره پهې قځ کې لکتهنو کا ما د چې ح موا غې دا او سرغ سره پیسسی شته فیها دما د ن بیا سلام نه اخلاصولو قځ خلاصوو په باه کې څ غوختتن نو کلهفیها په قرض پره فقال نبی نه بیالی سات او سلام را ته اکیم حته نه سر د قطفا نه عقب وترګی سارشا حتا تردی تردی اسارشا تا تا اجر شمنتا د صدقه مالونه پان نہ امور لو زبان حکم کو استاد پارا پاره در کولو تا تا ثم قال نبی علی السلام راتوی یا او قبيسا انل مساله ثلاثه حلو الا لاحد ثلاثه سوال روا ده مگر یو تدريو چې جوړو د 파را یو تدريو کسانو د 파را د تدريو کسانو علاوه بل چا د 파را سوال روا ده یو ادرېو کسانو کړه ته غيو رجل تحمل حمالته يوغسله چا غپور تک زموارز چا د قرضو ته دا چا د قرض زموارې واخلې جزبه سانه قرضه دا, دا کوم او د سره بیا غشې نه نو سوال کو قرضه ختمه کا جوه وحلته له المساله حتى يصيبها ثم او ها واو روا دي د پار سوال دوم سوال د ل روا دي حتى تدي چ هغه قرض په د اخلاص کې او چې اور شي دلته هغه پیسې چې قرض په اخلاص کې سم یم سکو بیا د بن شې د سوال کو نه نور بن کې د عادت شو دا څه کار دی ها د وا رجل د وا دغه سره اسابتو جاءهت چې اور شي اچانک سم مصیبت جایهاتن یو اچانک سم مصیبت ورسیږي حادثه او ته جوړ شي اجتاحت مالو چه آفت اجتاحت مالو چه ختم شي مال دار ته شتور پاتې شي دا یو حادثه پېرا شي چې د سر ډیر مال او دولت یې سو مسلط شو مال ارثه والی به مال پاتې شي لو فحلت له المساله لو حلال دې درته سوال حتا يصیبا که وامتر دې چور شي کې دې ستا اور آغا پر کولو بڑا بڑوالی بر منعش دا غجون پر کولو حاجت چې د دې ضروري حاجت پر کېږي نو تر پر بسوال بس کوي پوښ فحلت له المساله حلال دې ته په سوال تر دې چې ان شيږي kia kawa ban ha barabar menish aghad jun pura kawl hajatun zaruri dai pura ki aw qala ya veli nabi alay salam sada dam menish ya so barabar zindagi dum na kadri she da توا درې وردا جوړونه واغه سره صاحب تو فاقه چور سيغي اگر تلوغا من زويل هيجي من قومه لقد اصابت فلانا الفاقه کسان اغه درې کسان دوه یو ور کې د قوب داغه نه برابر کسان یو خود ته تیار کړي د ګټه تبوي نه نه دوه او د کلی درې کسان گوايو کې چې دی بندت ډېر تکلیف ده منه ته پته ده منګا پدې چم محل ده د کور سره خواکي پاتې کیږي چې ما شومانې وګړي چې خو باسي د روپې دلقه ور د نشتا بيمارانه د بنت په طدا رکدا سکه سان لري د دن پرګ وایو لقد اصابت فلانا فقا چا دلار سيد له دي فلاليتا فقا لو فحلت له المساله حتى يصيب قوام منيشو حلال دې پر سوال تر دي چې اور آګه برابر زندګۍ د ژوندتا چې د به حاجت پوره کیږي دواې پخېږي علاج پخېږي خرچه ختمېږي لوګه ختمېږي نور ول پکار دي یوه پیاره بغلې جوړه ها اوقال سدادم من عيشن یا وای برابر ژوند برده بچ اما سواه قلنا من المساله یا قبيصت سحت او سوا د دریو کسانو علاوه سوال کول اے قبيسا سحت د حرام دي ياقلها صاحبها سحتن چخربا اغلوا خوند دي سوال سحتن حرام لو دا حرام ده نو سوال قبول حرام ده نو حرام په حرام مخری سوال بس قبول شي پوشه په دې کې وخت یې دی ګړډېلخه په دې کې وخت کتاب را سدانشتل ډېر ښه سوال لکو ښه زندگی را اوس پوشه کړه څو قسمه څو سوال کړي کم کم یا شو کړه یہ حدیث کی قول ہے رواہ مسلم الحمالتو بفتحلها حمالت زور پا حاب آنے راجم کتال ونحوهو من فریقین چد دو دولو پا جنگ عراشی واقیشی جنگ یا فمیسل دارے فیسلحو انسانو صلحو کیا انسان دارے ترمیزا علا مالن مال باندے یتحملو زيبواري واخلي د داغد مال علاګه د ولامان وره کی زه نشته زيبواري زيبواري رسول حوي شي زيبواري ظالم چې ټوله منځ کې سره وکی الله تعالی سسبا برابر وي ويل تزمه على او لازم کې پخ پلزان باندې آغا شدا دا سي پزان باندې دې اومني او ول جاءه تو